صلى <تصفيق> الله عليه بعد التشهد احدى تلميذ النوى وداود الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد شلور مسائل دي يوا مساله حكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ندشوافي و حنابل بقول ك في الصلاه فرض عند الا حنافه ده في التشهد فرض دا مسلك د شوافي و ده حنابل عند لحنا فو على النبي صلی الله عليه وسلم بعد تشہود دا سننت سنت دے فرض واجب دے ها فو طول عمر کے الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم مراتا واحدتا فرض دیکھا اللہ عمر کہ یا ایوالذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا علی تسلیماء نو امر بالفله تقاضا د تکرار نه او نه احتمال د ت قرارار لري ځ دا عملتهای ازری به نه دا مه چې ټولو مربیال کوي خو یو الامر امر بالفیل نه تقاضا ت قرارار کوي او نه احتمال د ت قرارار لري هم موزونه کې ت قرارار دیغ فتبار د اسابو فتبار د او خو کل اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پتخریج دا امام کرخی کے او پتخریج دا امام تعاوی کے واجب کل آدھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم گرامی مسموع شی تاواری دا نسلا تویل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب دے امام کرخی او دی امام تعاوی تخریج داو سے ديواننا ده دي الاحتياط بقاره بطرك الواجب بنشئ جناغاري في سماعي اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى وسلم ويل واجب عند الكرخي وعند التحاوي ده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدتين يا في القاعده الواحده نائمه سلا صوبنځ باندې الصلات على النبي صلى الله عليه وسلم په قاعده اوله کې نشته په قاعده ثاني کې دا کوم قاعده کې چې سلام وي دلته سنایموز وي نو په اول قاعده سلام ده هغه کې به مسلات وي خو کوم رباعي سلاثي مزده نو قاعده ثاني کې صلاة <سلام> ویل واجت مسنق ایمہ صلاة سوپا نزبان دی او شوافیو قول قدیم دغسیو خو قول جدید ده شوافیو و قاد اولا کیوم صلاة ویل پکار ده قاد ثانی کیوم مستحب و قاد اولا کی مستحب عند شوافی او قاد ثانی چې ده فرض دا یو مسله شو دویم او صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم په قاعده ثانیه کې حکم معلوم شو نو صلاۃ ده مشهور صلاۃ الله وسلم علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید یا کوم رواۃ په باکی ذکر شیدي دریم مان الصلاتو اغم تاسو معلومه ده صلات نسبت ال الله او نسبت ال عبادات نسبت ال طيور نسبت ال ملائكه په نسبتون بین کلا کلا د فعل معنا بدلی نسبت صلات الله تو شنو معنا به شي عبادت تو شنو بل معنا به شي او طيور معنا به نو دا لفظ دا صلات معنا بدلیلي پېتباره نسبت نو د عبادت او دا و و صلات ځان معنا شو د الله صلات ځان له شو د ملائکه صلات ځان له معنا او د وحوش او طیور صلات ځان له معنا درېمه خبره الله صلی علی محمد وعلى ال محمد مسذاب د آل محمد صلی الله علیه وسلم نو قول دا د مسذاب د آل محمد صلی الله علیه وسلم چا باندې چې تحریم د زکات شویل بس هغه آل محمد صلی الله علیه وسلم دیم کوله اهله بیت دریم کول اولاد فاطمہ رضی الله تعالی عنها نن هغه په لې سلا کې سیدان و میاگان سیدانو او صلیرم کوله आले محمد صلی الله علیه وسلم आले ایجابت دغه نبی له صلوات یو امت ایجابت ده اوله نفس دعوه امت ده مونگا پا امت ایجابت کی رازو کافر جدی اغی امت دعوت کی رازی نمطلقا امت ایجابت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی دی مصداقا هر تاقی ناقی من آلی بس اغزمالی تکوا په کې نشته صفای په کې نشته هغه بوبل څه کې دي شي چلورمه او تشویر اللهم صل علی محمد آل محمد دا صلات النبی صلی الله علیه وسلم مشبب الصلاة علی ابراهیم مشببی هاو مشببی د مشبانا یقینا او او دلتا مشبहात مشبابی نه فوق ده نو ګنج جوابونه کوي حافظ مناجر رحمت الله علی یو جواب وکړ دا تشبیه دا په کم او په مقدار او په مرتبه کنا نه دا بلکې نفسې صلات بالصلاه سره تشبیه ده او دکی صلات بالصلاه سره تشبیه انه حینا الیک كما حين الى النبين نه ده تشبيه او مقدار كنه ده او مرتبه او عظمه او غيره كنه ده نفس ده صلاه ده وحي وحن انبياء السابقين كيت تشبيه ده عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم او سداري فاني سمروجي قد يمدني سمروجي شنو داد په مقدار او په فضیلت کې نه ده تشبیه په نفس شي سام عبس سلام سام دې امت مشبي د سام د ما سبق په مقدار کې په مرتبه کې تشبیه مقصود نه ده درم دا تشبیه د تشبیه د انا ذو صلاه تعال عند تجديد على آل الله عليه وسلم ب ابراهيم تشبيه صلاه آل النبي صلى الله عليه وسلم ب ب صلاه ابراهيم عليه السلام يا فوقتم يجري ب ابراهيم عليه السلام صلاه يقينا امه محمديه بصلاه اعلى او ارفع يا مقصد ده تشبه مجموعه بالمجموعه الصلاة على النبي ده مجموعه على, على إبراهيم وعال إبراهيم نو تشبه ده مجموعه بالمجموعه نو تشبه قلت ده مجموعه بالمجموعه نو فزيلت ده ده ما آخر باني مستفاده كي ينا ظاهره ده مصيشوا یا تلورم د صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی صلاة ابراہیم علیہ السلام فی شہرا دا کی کمشکات انفیہ مصباح اللہ نور و سماوات نداللہ نور چدے مشبہ او کمشکات انفیہ مشبہ بیدہ یقینن مشبابه الناع ابن مشبابي عاليه د مشبانه لكن په اتباع د حصه رنه د حس کې د کمشکارتن هغه مونته محسوس دي او د نور د رب عزت هغه مونته محسوس نه دي یو محسوسه او غیر بن غیر محسوسه مدلت صلات النبي صلى الله عليه وسلم دمر شهرت نلری سمره صلات علی ابراهیم والابراهیم شهرت لري اصلاة <تصح> على النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشاوط قلنا او قالو یا رسول اللہ امرتنا ان نسلی علیك تاس امرو فرمائلو سمنگا صلاتو او پتابان دی فان نسلی ما علیك سلامو ایو فاما السلام فقد عرفنا ہو اغنونگو پی جنن السلامو علیك ایوہ النبی فاکیف نسلی علیك قَالَ قُولُواَ اللّهُمَ صَلِّ على محمدٍ وَعَلِ محمدٍ کَمَا صَلَّهِ تَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَبَارِكَ عَلَىٰ محمدٍ وَعَلِ محمدٍ کَمَا بَارَكَ تَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اذي قال حدثنا مصدق قال حدثنا يدي بن قال حدثنا شعبي هذا حدث قال صلى على محمد وعلى ال محمد كما صلى تعالى عليهما امين اذي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا بشنا المصابنا الحكم بن جلدي قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم انك حميد مجيد قال عبد الله رواه حدثني عدي بن السلام وراحمۃ اللہ علیہ وقال كما صلى دا رائب ابنك حبيب مجد وبارك اللهم محمد وصاحب خضر یے ودی ورا حدث علی الاریق ورا حدث باك دنیا محمد النبي الذي حض و الذي قالاب محد الصعد خيافر الله است الله جان عليهقال كلله على محمد وز و كما بار محمد و و كمابار دا فمر على محمد وزواي وزريتي كما صيت على براهيم وبارك على محمد وزوااجي وزورتي كما بارت على ابراهيم انك حمد مجدة ايه قال احد ثنا القرانبي ولكن عن علمني عبد الله بن مجنير محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي اريد ان يذوق بسرات اكبره والذي مسوج الانصار ينهى قالها رسول الله صلى الله عليه في مجلسه الساعه فقاله بش بن الله المصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكته رسول الله رسول الله عليه وسلم فتم النين انما ولم يصل ثم الله صلى الله فذاك الامر انه حديث قال بني عجل زاره في اخر اصغار انك حديث مجيد حدثنا القاهنبي عن مالك عن عيم بن عبد الله ده محمد بن عبد الله بن زيد دي او عبد الله بن زيد محمد بن عبد الله بن زيد بدأت عبد الله بن زيد جيشو او عبد الله بن زيد فلار او زيد خبره مانى شي محمد بن عبد الله بن زيد او عبد الله بن زيد ده فلار او, دا دا أو دا زيد دولة محمد عبد الله جيش او عبد الله جديد زيد جي حد في زيد محمد جديد نكشو او عبد الله د محمد بلش خبر پوه شوې نه پلا رسول جي دواړه د سوق بن زيد عبد الله بن زيد د ديو عبد الله بن زيد بن عاصم رضی الله تعالی نو دے اول هغه عبد الله بن زيد د چاغه بهتر کلمات د اذانه په خوب کې لیدلو بیا نبی بي اسلام طويل نو دا ترجمه وکړه امام ابو داود هو الذی یرنیدا بالصلاه دا له یاستیده صحابه کې چې د نبی اسلام پیغمبر پریشان شو الله پاک هغه ته په خوب کې اذان کلمات طیبات او تفضلو هو الذی یرنیدا بالصلاه دا صحابهو کې له جادت خووب کې د خاصتا کلمات د باندې پواشته دي په اسلام او تقودل شو اخبروا عن ابي مسعود الانصاري انه قال تن رسول الله الله في مجلسنا ان النبي سلام سر تشري را او په مجلس کې سعد بن عباده مو فقال له بشير بن سعد امرن اللہو انو صلی علیکی یا رسول اللہ نوکتا اللہ امر کرے چھ منگ آپ کو پیغمبر بنی صلاة دو یایو اللہ جنابنو صلو علیہ امری کرے فکیف نو صلی علیکن منگ سنگ صلاة و پتاس باندی طریقہ منگ توخو فالسا قاتا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نبی علیہ السلام غلشو اگ نکی حتى تمننا ان لم يساله نبی الاسلام تاسو نو ویښه نو خبرې وکړې غوښتوغو به فرمایل او زموږ تاسو شکرو نبی الاسلام خاموش پاتې شو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به نبی الاسلام فرمایل قولوا دعوا فذكر ما نه حديث كبن اجره و ذا درق حديث معلوم کړي دا باباول که چکم حدیث را اغلی دا خبره د مقصد دا زکر کوم باباول که حدیث را د دا قاب بن عجرہ قلنا یا رسول اللہ امرتنا ونسلی علیک ونسلیم علیک فاما السلام فقد عرفناه فکیف نسلی علیک قالا قولو اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و بارک علا محمد و آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم فی العالمین حمید مجید دا فی کوم کم زیگو لگی دا آخر کمیو لگو اخبر پوچھو حرمینو که دا در شریف و خطبہ حضرات دیر یاد دے او دا دیر بہتر دے دا بی زیادتی فی العالمین نمره خبر پوښوي قاب بنو عذره وال رواه سره دافع العالمین لقول غاری ادا بهترین درود دي الله مسلی علی محمد وال علی محمد کما صلی الله تعالی ابراهیم مبارک علی محمد وال محمد کما بارک تعالی ابراهیم الصل عالمین انك حمید مجید خبر زما پوښوي انا زاد فی اخری فی العالم انک حمید مجید کوم زکر کما بارک تعالی ابراهیم فی العالم انک حمید مجید خبر بو شوئی العالمین کې خطبه حضرات دا او درود وای او دا بلکې غیر اشعار کې چې دا درود شید ویل شي شی. تام <تصفح> بین رغری و دروستر بی زیاد کې فی العالمین كما <قم> بارك تعالى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما <قم> بارك تعالى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عليه الصلاة والسلام حتى صادق محمد بن <تصحان> صادق وعلى حتى محمد بن يا ولد اللهم صل على محمد النبي وعال محمد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد مختصر درود نبي الاميه مولود چه بچي پیدا بي, بي بالکل معصوم اميه ده پاک معصوم صلى الله عليه وسلم اميه هر مور چې پیدا کیږي نو پیدا کې دوه وخت کې هغه کسبی علوم نه حاصلې کسبی علوم ورگی د مور د پږې کې پښې نه کسبی علوم او نبی اسلام نه حاصل کوي موږ ته سبق وو مکتبې ته زه مدرسې ته او نبی اسلام ان پڑھنو دا, دا علم پہشان د علم د چاونه د اولين او د اخرين او طول العلوم نبی عليه السلام لو ورکړی شو وای شي ان پڑھ ان پڑھمانو کو د پیغمبران پڑھتې ډېر پڑھا شوی پیغمبران پڑھي شي وای ان پیغمبر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا علم الاولین علم الاخرین ورکرې لیکن د الله د علم په نسبت باندې قالیل دی خبره پوه شوي هلک تسبيح علوم نه لکه یو ځای بل ځای سبقونه نری ویل نو نقطه او امي هلک د مور نه بچای په لاکی او امي چې تک تسبيح علوم نه لکهي انبيي السلامم تسبيح علوم لري لکه په انشي د علم الله ورکړو دنیا ټول دانښور د نبوي صلوات السلام می یو نوکتا د علم بانیاری ایران و مستربو چې دا چې علم دا لوی عالم په دنیا کې راغلی دی نه یا نسبت به ام القرا د مکی او شی دونکې امي او امي بسوی امته اناقسر الانبیاء تبعن زما امت به ډېری په قیامت کې لکه د جنتیانو شپګ شلو سفونو کې د یو تیهای د پرنګ د د نورو امتونو دی دوتهای امت محمديه صلى الله عليه وسلم انافسرانن بیاه تبعن د تاویدارو پیازبانی منسبه باندې تاجې نشته امت د پیغمبر دې شنو फायदा دو بچی اچنه دو بچی مړو شنو سبق کبی پښې انا يې بعدي قال حتى تم صدق اسمه ايلا قال حد واضح حبان بن ياسر الخلالي وي قال حدد ابو المطرف وادلوغي بن طلعت بن يادلوغي بن محمد بن علي الحاج الثاني الخاشن المجمره انا براه النبي وسلم قال من صبر وانتظر انك يادل فيك يادل او الى محمد محمد و امه حسنون و دریتی و عالی بیتی کما صلیتا عرائی اللہی و انکا حمید مجید زوجتی کمکنی کیم کنی؟ دلتیو خج گولیو کھڑی دو زامنو سلو لونے بی بعد دامنگا دیو گولیو کھڑی گولیو پڑسیدار او زامن دوار مرشو اس پتے پاترین کلپ دیو زمجا گڑی دو بل زمجا گڑی باشوی؟ و دامونږله ډېر دي نو خدا هم غره تا ته په چې دی مژې سب کوته ګوللهخورري او جو برړ بیا بچ کېږي نه په غمه اخوي کوم الله پهله ورړ کا منصبه بندده او فللم ککه او ګولور ته نوېخ د کونجي وای په کنجې نور پولا و کاله وولکو تاله وګاډه ګډل بخ څو کاندیدان به کړ ارګولته کونکی ونه کونکی وینور کولا وی اې غابنایا کولا با تشهد یابال رضي الله تعالى من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله نفسه من عباب جهنم ونفسه قال ونفسه المخي والممضى من شر المسيح اللجان قال رسول الله رغى عادكم من التشاوض الآخر يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدعيا فأدعيا وفيتكم يا استخوتي فليتعوذ بالله من أربعنا من عذاب جهنم و اعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحیا والممات جن کی جن فتنه دی ممات کے و من شر المسيح الدجال اعوذ مسیح الدجال په فتنو کې ابتداي فتنه شدید امریکي دی الله دې موږ په امریکي فتنو نو ساتي اذي طاره حد ثوابه والبقيه ذكر اكثرنا او النيونات الاماميه اذي طاره حد ثني محمد بن عبد الله اللي هو كان بيان ابوذر بن عباس الذي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول هذا سبج الله مني اوذوذ من ابواب جهنم اوذوذ من ابواب خلد او اوذوذ من السنه في لذات السجال اوذوذ من في لذات النخيا او من نعم وقر قال حدثنا اضراب ان امر قال حدثنا اضراب قال حدثنا افضل الحسن الماضي من عبد الله بن ان حضرتني من الاذراء وبه قال حدث حدثه قال صلى الله عليه وسلم صلى فائده وهو بذلك وهو يقول اللهم يا الله الاحد سمى ذلك الذي لا نظير له انك نوقبتن احد تذكرك جل جلاله شانك غفور قال فقال قال دعاء مستجار بأسالك يا الله لا عد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقول لك فلعد أن تغفر لي ذنوبه إنك أنت الغفور رحيم قال فقط غفر له غفر له غفر له صعوة إخوة إتشهد وديه فالحضة صلى الله عليه وسلم قال حضة سيئة عزيزي عليهم نكبك يا محمد النساء رحمة الله صلى الله عليه وسلم در مسیل اتفاقی در هر مسیل اختلافی او دا اتفاقی مسیل شوا اقفا و تشاهد تشاهد بلکل اقفا طول مذهبی اقفا دا هر مسیل که در مجدایدینو سیو مسیل که اختلاف خام خواهی پا نوعیت که پا گیفیت که خوب پا دی مسیل که ار اختلافی نشته اقفا و تشاود. ي قال <سؤال> اشاره في التساحوي وقال قد ساقه على بي امر وكان من ابي مريم علي بن عبد الرحمن المؤوي قال راني وقال ادعو الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءت الساعه دي وداك طلعوا وخذوا دي اصابعهم كلها فاشار باصابعه الاشاره تو في التشهد تشهد کی اشارہ دا الاشاره تو في التشهد یعنی تشهد کی اشارہ اشتہو کنا یو دا عنوان کہ تشهد کی اشارہ او شین دا کی کیفیت بسی اشاره ف ته شاود دا مسله اشاره فته شاود جمله مظایوي کې ثابت صرف زمونګ دداخلنا فو د فکرې په موتونو کې ظاهر روات کې نه د ځکر شوي نو ژ نه ذکر ځکر شوي دا مطلبونه چې دا جاز نه دی پوه شوي یو مسله زمنګا ظاهر په متن کې یعنی ظاهر رواق کې ذکر نشي مده دا د مطلبونه چا جواز نه لري ما په خبره پوه شو زمنګا د فقې ظاهر متن کې ذکر نه لري مده دې د متنونه شو چې ذکر نه نه رواو نه شو چونکه زمونګه د فقې ظاهر متن کې ظاهر رواکې اشاره په صلات ذکر شینره نو متاخرین کې بعض دت کراهت وي شاینی ذکر کړي هويدا قول معتمد نه ما په خبره پوه شويلو شکال داره چې زمونګ د حنف ف کوې د ظار روایت کې دا مسله مسکوه نه ده نو چې مسکوه نه نو بعضې متاخې نو دته مکرو هو نو نوشالهمه شامل ل کليدي دا مکررو ویل دا خبره مع مع مع نه دی دخه خبره نه ده در نو د چاه مسله چې دا زمنګ د فې ظایر روات کې دي ذکروي او ظایر روات ک یو مسله ځکر نه شي نو د مکرو شي دا د چا سب خولی یو مسله ظاهر روات کې ځکر نه شي نوقر دپاره ووجې د قرارات د پرېیو دلیل په کار دی او شوي نو دادې ووج نه مخرین نو دا قول کی دا زه زائر واکه ذکر نه دی نو ذکر مکروه شو لیکن علامہ شامز کرکای دا خبر غره معتاما نه دی باقی شو خلاصې کې دا نه دا ذکر کړې په حرام کې اشاره په دا مکروه دی کانل حدیث نو خلاق وجه خلاصه کې دا نه سوک دی پښو اول د خلاصې کې د مث نم نه معلو دا دو کوم د غر نه را کو شوید چې کتابي لیکې خو کتابېښدي ماشومان پوږي نهمونږ ماشومانوته ته ووو خو دا دغه قول نه د معتبره حرام ویللو حدي سره ی ش ثابت دغ ته مکرو حرام ویل دغلت دی یعنی دو خلاصہ کې یاني دا مسلک انتای غلط مولا علی کر رحمت الله علی او رسول کې یو څه رساله دا اشارات بالمسبه باندې هغه پخه کې سخرت کوي دا څوک دې دا خلاصې کې داني وره نو دې ته حرام وين مکروه وين دا بالکل ناجایز اشاره خو یقینا دا لیکن اس مجدد الفسانی رحمت اللہ علی او داغر راہ گرامی چدا حضرت شیخ المشایخ مولنہ حسین علی رحمت اللہ علی مقرح کئی ازمان گا گیر مشایخو اغلی ترجیح ورکڑی دا ناغی دا چې چا اشارہ بالمصابعہ کو یقیناً دا لیکن تشہود کم یو دے زمان پخبر پوشت ہوئی کنی تشہد میره دا تشہد کده خودبی والا تشہد د نکاح والا تشہد نه دا تعین د تشہد کې ابهام دی د مولانا حسین احمد الله علی د مسبيح اشاری انکار نه دی تعین د تشہد کې استرار دی طاهر غراته حدیث کې ګن روایتونه ذکر کړي وختې او چااب شونومونګ د قاب رحمد الله نه لیکلو زما سره کارفه ک اوټوللو روایت معلویکې اوس الحمد الله تعرات ح شا شو دی لې په کېره دا خو بیا مشا شوې کو فییده په کې د چون کې دا تعینو د تشاوت کې استطراب دی کوم یو تاشاوت تشاوت خود بهشاوتشاوت کاده نو اشاره یقین ده لیکن اشاره د مص سره دغهتهشاوت کې قبل تاشاوت کېږ قبل تاشاود د دا استاب دی اوس دا خبره دی د هر محاقیت اخپل د تعقیق مطبی خبرېخوا خبره ده زما په خبره پوه اشاره ف بل مصابقه بلکل شته دی لکنو لکن تعین د تاشاوت کوم ی نو مجدد الفسانه رحمت الله عليه زم مشايخ فرمایي كې دا تعین د تشاور کې استراب دي کومي تشاور دي فین قادا یا فین خطبه فین فی نکاح وغيرها درې خبره اشاره بالمصبعات کیفیت به څنګه نو کیفیت بدله چې د اشاره بالمصبه اول لاس کې او اشهد الله اله الا الله کلا صد داسرا اون کی حلقہ جوړه کی یا اول نه حلقہ جوړه کی درې پنجو شکل جوړ کی دای درې دا در درې پنجسو دا درې شو کنه او دا پنځه شو 5 دا 3 شو 395 ترپات یا دو جوړ کی دا دو دی دا درې دی تېیسه یا انتیسا یو درشیلی کی درپانگان شیلی کی دروشیلی کی یعنی تاییسا انتیسا ترپانا کم یو شکل جید جوڑ کرو نا سکی تاییسا ترپانا انتیسا داشا شکل جوڑ کرو گوتو اپیاد گوتو چتا کڑا نا دخسی والاڑ بھائی یا وزا نو یو تا ویلو غتو شت نو ندا شیطان باندې وای کې د توري گذار د کنه نو شت کړه او شیطان اباما باندې خلاصې نه اسه ترخه ال توپک د ما سره نو ترخه او د اباما په دې سر باندې وای نه به و خنډو خو خن نه کای نوالوضع اشهد الله لا اله الا رفع الا الله بني وضع لكن دي برغم سر احاديث رشته بو تو چتو لو بياكي خلد دي پر حديث وان حديث مختصر شدنا يا حرکت بالحرکت ترى اخره پوری يا شرط اسم الجلاله را شين والتا او الله لا اله الا الله بني جاتن 12 داسګته ولاړئ او که داسې ووز درې په شکل وی یو کمتهې شکل وی درې شکل کوم یو بندې عمل کوي نو کوو که نه استاف خو نه وایي په خبره پوه شوېسمګ به کوو داسې کوو که داسې کو تلو کاه نه داسمګ چې خواښغ چې کو که ی درې شکل جوړی د درې پ شکل جوړئ او د اوت شکل جوړی او وذا کوې که نه او حرکت ورکې که نه ورکې خوښې دا چې څنګه کې ې ټول راغلي نو چې طراب نه وایي کله وای دا شکه او کله وای دا شکل او کلهای دا شکلډیکې ته راځي د کډی لا باې راځي او کت بهې سابوي پهې لا راي هغه د باجا په لا راځي ل په کومه د سور ل اړلاه کولایکت دیې کوم بو جوړ شو دی څنګه کو نه عاد ک څنګه راغله او وارته ژي داب نه وایي کله دا شکل کله دا شکل په مع مرف شو نه ن سرړکوونه سلو جوړ دی کلې ته په کوم روډ باند راځې تر رااتريشي دا خوسولت دی دیه شوې نو کله و باې او کلهقامن قایمنوکا کا کله حرکت ولا ورکا کله د درې شکل جو کا کله د درې شکل جو کا کله یو کمې شکل جوک پیششته دی ها تع د تشہد کې کوم یو تشہد نه کول کیو کا کله فو کلمو اسانه مسله ځان باندې بوشکل لکه نو تلاق انکار د یو شی ثابت بل حدیث نه دا ګره خطرناک مسله بشي ان اشاره بالمسبعه شی تشهدی صلات استحباب نه خالی نه دی الاشارة في التشاود وضا اوز في الصلاة خلما انصرفان نهاني وقال <سلسل> اثناء <اسلام> كما كان رسول <سلسل> الله عزمیسنو فقل دو كيف كان رسول <سلسل> الله عزمیسنو اذا جلستا في الصلاة وزاقف اليمنى على فغزي اليمنى فسنبتن بانی وقبضاء صحابه کل لها طول گتبرا غنڈکنی واشار بیاس بلتی تلیل ابعاما او دا هغه د سره بشاره کول چې کوم ابهام سر یو خد دا یني مصبحه او ولکفل یسر علی فخذ اليسراء د تم مصبحه او مصبحه لقا عشر والله اله الا الله استغفر الله دا غوت چې دې مصبحه او سبابه هم دا اوبامت توه تا په خلوه خرج سبابا باكنزاله کفار تکی یہ یہ قَالَ حَدَّ سَلَوَ مَحَمَّدٌ مِعْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّ سُلَا أَخْوَا قَالَ حَدَّ سُلَا أَخْوَا قَالَ حَدَّ اور اس کے بعد وہ اون دین خدا نبی قرہ قرہ حدثنا ابن عبد الله بن زلران نبی قال قال رسول الله صلى الله قدمه اذا تطفق لله وتطاو وطانت قدمه لله وضاها رجبه اسراء ان صبابه مسلمان تبن كمس كافر ته اشارت بغوت سري رول شي مشرك كافر بغوت سري ندیتا پدی وجبانی سبابا ولی کی او مصبحہ خلاف از دی زکر تشاوت کی عشو اللہ علیہ اللہ لی کی اچھتی استاؤفر اللہ اچھتی صحیح اقالا حدث و محمد ابن الله عبد الله بن زبير اللهم يحركها عليه يزاد وزاد عمرو بن قراط من عذر عليه وسلم يادو كذلك يتحول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد الله اله الا الله وتبهشت ول لا يحرك بنور قل خود مالکه په خپل کې هرکه تم راغلې حرکت باندې مرواځ راغلې دي قال الجنید يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيد اليسرا على فخذ اليسرا ا د اڑول لاس نبی الاسلام په پتن باندې کې خدا نسم لاس نه کې نسم لاس رب القرون کې د اشاره ولا کار یعنی اڑول لاس فقط کې خدل ا سملا سره بل کارو اشاره نو تبوچې دا او ولې سمو څنګه په پتون باندې کې خودشي سملا سم کې خودشي نه سملا سره بل کارو مشالت اشاره کوي اړو فقط صرف تحمل دي پاس کې خودل دي نه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن زهر بن عبد الله بن حميده قال قال لا يجوز بسره اشارهه وحديثه لا يجوز بسره عن اشارتي تمسبينا نذب واتلنا ني يحيى قال حدثنا طوان عليه ابن عبد الرحمن يا نبينا عبد الرحمه الله وصار حدثت ورساله تمام من بنا بي بي بي جات لجينا من مارك من المجل النبي قال ايت النبي قام واجان الزراعه اليمنى الا فقدنا راس عن اصلاح السلام وكل على شيء ده مولد النبيل الاسلام واجان الزراعه اليمنى على فخذ اليمنى اخفل سملاس مبارك فوق سما فخذ مبارك بني خو رافعا اسبب الشبابا adanaha shayi aan dana loni kok rub soya kibla da rububa soya <ضعب> وقال قال يا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله حدثنا عبد الرضا قال عمر ان قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد درايت الاعتماد على اليد في الصلاه ضعفني مبيلاص بني اعتماد ده په کار ده پتون په زور 파چه دل پکار نه کلی ضعفي بیا بدني غردي بي اعتماد جاي نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايي الرسول يونس في الصلاه ومعتمد على يده قال يشوي نا يا تمرجل على يده في الصلاه حکه بدن غرد دې حياك زعف له نبي اتم اجهز دې دې قال حدثوا المخلوق به قال حدث رب شرب النحل ابي الرجل ما دنا سنه تطوس كره دې باره باركي چا موزي کول وو مشدث كن يده لاشن کې تشبيه کړو یعنی دا ګټ په یو بل کې نن و باسل کঞ্চি جوړا کړه دا سیمو سکول قال نمبر تل ک صلاه المذوب لیکن تاسو بخاری کې باب قتل تشبيه الا صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشبيه جز ذکر کوي مستقل عنوان قائم کړي او پاره کې یا روایت نبی، دا امام بخاری زکر کرده، نبی علیه صلی اللہ علیه سلام اگا استن حنانا بانی دڑو ولا گولو او لاسونات لا کو لاسونات کی تشبیه کو کرده و بیاداش دڑو ولا گولو خبر پوش او اگا دارنگه نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم اپنی مسالوار کرده مومن مومن دا پارداش پا کارده داسی لکیو خخت پا بالخخت بانی لگی او دیوال جور چی مضبوط چی بائم اتحاد پکار دے بائم اتفاق پکار دے یوبر سلام من او محبت پکار دے نبی له شمس دا تشبیہ کوکرو غوت پغوت کین نه باسر امام بخاری تشبیہ جاهز د پاره مستقلی عناوانات قانکړي او ترمذی کې ابو داود کې تشبیہ مغظوب علیه ننن نبی له سلام کوم تشبیہ کولو هغه ځان لږ ټیک ده او دا تشبیہ غلط دی دا تشبیه تو هغه ناروازه چې سړی موږ لړلی او داس کایه پلار تشبیه کینم غلط ده جگړې کو دا, دا تشبیه غلط یمات کناسي تشبیه کای جنگ جگړه یو بل سره نختی پښې امین فطو او امین فزور وای او جماعت روانو دا غلط څه جوړې دي پښې دا د جگړو مثال ندی جنگونه پرزول اخپل مختديان یو بل سره جنگول دا غلط چیر انتشار پیدا کول دا, دا تشبیه غلط ها د مسلمان یو بل مسلمان سره شیر او شکر دی وسیږي لکه د دیوال پېښان خخت یو بل باندې نوزي دیوال جوړ شي غدا دا ته تشبیه ځانل ده دا تشبیه امام بخاری شکوم تشبیه جواز وای اغه جدا مقصد دی امام ابو داوود رحمته الله عليه ياتمنجكم تشبيك تغلط وي اوجودات تشبيك دوار گفرق يعني اغه تشبيك چدال بر منازعوی دا غلطه اغه تشبيك دال بر اعتماد والتفاق و ا تشبيك غلط امام بخاری زانه تشبيك دال جودات تشبيك کرے امم عليه قال حدثنا هارون زائد قال هارون مزجلني قال يرفاوي قال قال حدثنا محمد سلام قال حدثنا ابن وابن وهضرت جميعا هشام بن سالم النافي عن ولا ينسى وهو قائم بالصلاه وقال هارون الله لا يضحكوا ان هذا ايض الناس الذين يحدثونا اه دع خلف جمععزبي باب useState ديقولوا بيقال حدث عبد يوم راى حدثه شبان من النبي الله قال تركنا لن نكان هو ولا راسي على الله حتى يقوم قال حتى يقوم تخفيف القعود ده قاعده اولئك انتهاء التخفيف زرزر زرزر عبد ورسول بس اغرب بكل تاخير ندر بكاره حتى تاخيرك در شریفي نو هم د سا ولااجېږي زر پچې دل په کار دی نه بیا سلام کان چې لا نه رین اولاینو کې بعد تشریف کې خورو نه داس به کان نهله راض شو لکه د وړی کې حال تو دی پاغ بې نهسه ګران زر سرړی پچ داسې تخفیف کلل پهقا دی اولا کې حتا کې درو شریفونه مستحواله زمکي ننګ تکای صاحب رحمت الله علیه وال عالم چې د نړی اسلام قاعده اوله کې دمر تخفیف کول لګه تبو چې په انګار باندې په تو د غټ باندې ناشدې ای دا واجبو دایر بین الفرز ده دا قاعده واجباله لیکن قیام فرض ده نو دا واجب دي چې وخت مته روزر فرضه قیامته دا حققدر باندې وي ګه پښوي دا قیمتي دي جون قیمتي دي از دغه فرض پاتې نشي خبره پښوي نو ممکنه ده دی وجنا دا واجب دائر بینالفرض نو دی وجنا نبی السلام تخفیف کول زر زر فرضه د قیام د لپاره بسم الله الرحمن الرحيم باب استدلاله وبيانته و بيانه و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه و طالب و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه و و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه و طالب السنه د تاسو براته وو په کاله ټولې میکني شوه مهربانه په کاله سره لاي الله و د کبره نو په اختلاف د مجتهدینو په یو مسله کې بیا اصابت رائے د مجتهد په بل بينما مراتا نه ما او ما ابن او ما ذذلن ابي سر اعظم و دوار يا ذيب شر مخراغ فزاب با ابن احدا و ما ديو زيو تطو فقالتا جي لسابتها يبرسل جغو يوي دا استاجي تطور بلوي استاجي تطور این نمازا بابیبنی که انتی وقالتو خرا این نمازا بابیبنی که فتحاکا مطاع الى داود دوڑا فینسلا ووڑو داود علیہ السلام تا فقضا بهی لیل کبرا داود علیہ هغه فیصلہ کبرا پاک کیو وکړو لیانا کانت ذات یادین اغا ما د دو کبرا پلاسی کیوا پلارشې کې نو داود علی اسلام فیصله کړ یو سر وی دا کور زماره یو بلواځ دی یو پکې وسیګي یو بل پکې نو وسیګي نو چې ته وسیګي کوته به یې کنه فیصله د ذات الیت په بار کې کې یو نفسه داول لري او بل او قبضوم لري ذات الیت د پاره ترجیح وي د فقې ګډیر مسایل د اس راځي چې ذات الیت د پاره ترجیح وي کې دیږي داود علیہ داود علیہ ما دا او السلام ذاتلیت زیاتیت کې د پهاجبانې کوه پهې فیصله به کړي فخره جا تا را بن بې داې السلام اسلام خبره تا او ویداج س فیصللو کوئ دا فیصله وړو فقاللی تونې ب س چړکې معه راړي عاش هوبالاکومه ما شو په مدو دوکو نیم به ویللو وررکم نیم به د بلله ورکم چې فیصله وشي فقالت صغرى لا يرحمك الله شي مو کوی الله دې په ترحم کی ما شي په دروغ دا وکړې دا جيد دي کبرا زما نه دی هو ابن وفقزا بني صغرى په تولی چې دا کبرا دروغ جنا دا, دا صغرى مستحقه ده اګدجی په قتل باندې خوشاله نشواده کبرا و ډیر خا دا شي وکړ